Sztetoszkópommal végighaladtam a vén ebb bordány, és arra gondoltam, vajon meddig húzhatja. – Dó szíve semmit sem javult, – mondtam a hajlott korú Mr. Chandlernek, aki összegörnyedve ült a konyhában a tűzhely melletti karosszéken. Minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy szavaim ne hangozzanak vészjósló. A kutya szívének állapota minden kétséget kizáróan rosszabbodott. Ami azt illeti, nem emlékeztem, hogy mikor hallottam utoljára ilyen szívdobogást. Nem csupán a szívbillentyű szokásos zöreje volt az, hanem surrogó, locsanó hangokból álló kakofónia, amiből megölkönnyödve következtettem arra, hogy az életet adó vér alkalmasint nem jut el a testének szerveibe. A tizennégy éves, bozontos, koronfekete keverék daum szívelégtelenségével, ahogy az lenni szokott, krónikus járt együtt, ami a maga nedves zörejeivel egészítette ki a melkasban hallható szimfóniát. – Lehet, hogy így van, – dőlt előre székében Mr. Chandler. – De egyébként nincs olyan rosszul, az étvágya jó. – bólintottam. – Igen, nem kétséges, hogy elég jól érzi magát. – Megsimogattam a kandaló előtti szőnyegen fekvő öreg kutya fejét, mire az farkát olyan erőteljesen kezdte csóválni, mintha így akarna igazat adni nekem. – Nincsenek fájdalmai, és még élvezi az életet. Csak az az átkozott köhögésem úna el, sóhajtott fel a kutyagazdája. gazdája. Fajton rájon, ma pedig olyan csúnyán köhögött, mint még soha. Ezért is hívtam ki a doktor Nos, a köhögéstől már nem fog megszabadulni, de tudok segíteni rajta, ha nagyon rosszabb fordul a dolog. Most kap egy injekciót, és hagyok itt tablettákat. Miután beadtam az injekciót, kiszámoltam az ilyen esetekben mindig hatásos, osszított tablettákat, – Köszönöm, Mr. Heriot! – az idős ember átvette, és a kandalló párkányára helyezte a gyógyszert. – És mire lehet számítani? – Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, Mr. Chandler, tétováztam. – Vannak kutyák, amelyek még évekig elélnek a beteg szívükkel. – No, de tudja, hogy van ez. Soha sem lehet tudni. Bármikor bármi megtörténhet. – Igen, igen, értem. Én azért reménykedem. Tudja, elég nyomasztó a magam fajta öreg özvegy emberek élete. Mr. Chandler megvakarta a fejét és bánatosan elmosolyodott. Átkozott éjszakán volt. A televízió jó társaság, de bedöglött, mutatott a szoba sarkában álló készülék üres képernyőjére. Délután kezdett megbolondulni. Hiába tekergettem össze-vissza a gombokat, nem boldogultam vele. Mondja doktor úr, ért az ilyesmihez? Nem igazán, Mr. Chandler, én is csak nem rég vettem egyet. A televízió a világ új csodájának számított az ötvenes évek elején, és működése felfoghatatlan maradt a magam fajta, nem műszaki érdeklődésű ember számára. Azért oda mentem és bekapcsoltam. Babrárni kezdtem a különböző gombokat, ide-oda dugdostam a drótokat, hol ki, hol bekapcsoltam a készüléket. Az idős ember egyszer csak felkiáltott. Nézze csak! Visszajött a kép! Hihetetlenül meredtem a képernyőre, és mit láttam? Nagy lövöldözés a Texasi prérén. Csodák csodájára megjavítottam a készüléket. Oh, – Ó, ez igen nagyszerű, Mr. Herriot. az idős ember arca teljesen átalakult. – Most aztán tényleg jó kedvre derített? – soha nem érzett örömtöltött el. – Boldog vagyok, hogy segíteni tudtam. Örömöm azonban csak addig tartottam, míg nem néztem rá a szőnyegen elnyúló kutyára. Kérem, értesítsen, ha bármi baj van. Mondtam, és azzal a kellemetlen érzéssel távoztam a házból, hogy nem sokára rossz híreket fogok hallani Mr. chandler És akkor valami véget fog érni, mert az idők során szívem bezártam az öreg dont, szeretetre méltó betegeim egyikét, ezt a barátságos farkcsóválót, akit éveken átkezeltem. Nem kellett sokáig várnom. Három nap múltán este hétfélé járt, amikor megszólalt a telefon. Halló, Chandler vagyok, Mr. harry A hang feszült és szorongó volt. Megacéloztam a szívem, hogy a legrosszabbra is fel legyek készülve. Nem akarom zavarni, Mr. harry de szeretném megkérdezni, hogy ki tudná ugorni hozzám. Hogyne, Mr. Chandler, azonnal jövök. Hallom a hangján, hogy mennyire el van keseredve. Szörnyen, tényleg, de tudom, hogy a doktor úr tud segíteni. Felidéztem magamban a stetoszkópomon keresztül hallott hangokat, és úgy éreztem, őszintének kell lennem. Mr. Chandler, tizennégy év hosszú idő. aga is tudja, hogy egyszer minden elem kimerül. Tizennégy év? Az a szerencsétlen csak két éves. Két éves? Meghabarodott volna az öreg? Don, két éves? Don? Nem Donról beszélek. A kutya nagyszerűen van, a gyógyszer hatott. A nyavajás tévé romlott el megint, szóval el tudna jönni, hogy megjavítsa.